Oh. Fredas morgon till talkshow med Janne Hornbom, Johanna Lind, DFFM. Ja, Fredas vi är tillbaka. Hej Johanna. Hej. Du var roligt. Det var sån en höstdagjämning i veckan. Är det då vi ställer om klockorna? Nej, nej, nej, nej, det är inte förrän slutet på oktober. Ja, bra. Det är det, och det är det där med trädgårdsmöblerna eller om man ska sitta på bidén eller stå i bidén. Ja, just det. När man ska dra, <laughs> nu ska man dra tillbaka. Ja. Ja, nej, men det, mm. höst och jag är väl när det är lika långt, va? Ja, just när det liksom det. vänder. Ja. Så att nu, mm. nu går vi mot mörkare tider. Och idag var det kallt. Men gå mot mörkare tider, har vi inte... Nej. Jo, men alltså vi har väl gått mot mörkare... Det är lika långt. Gå alltså, mot mörkare googla, tider googla. började vi göra typ midsommarafton eller någonting. Ja. Men, men, men, men om man tänker på den 29 så kan man sjunga vi går mot bättre tid bättre tider. Det är Lundell förresten okay. <laughs> ja. Nej men vad kul mm. att det släpps på de här restriktionerna Ja verkligen Även fast de dog som flugor över Kalix här Ja det var ju så otäckt Ja, ja verkligen ja, man undrar. Ja, men jag tror Det är att... ju inte riktigt över liksom. Nej det är klart att det inte är över Men samtidigt så ger det ändå en del möjligheter Jag tror att folk behöver det här liksom. Men du som, du, som, måste du som tycker på. att du inte behöver ta en spruta alltså vad fan hur tänker du jag blir galen alltså, spruta dig och nu, ja, min, min mors har fått en tredje spruta. ja men vad bra ja, så att, hon var, hon, ja, det gjorde nästan ingenting den här gången så jag låg och spydde annars var det bra nej jag ska det här är du Vi, vi, vi har ju massa spännande vi ska göra idag Absolut Så jag tänkte att vi skulle börja med något riktigt rivigt ha? <laughs> Vad ha, tror du Jag ja. är jag vet, du, Spänd. Den, den är ganska ny så det är möjligt att du inte har hört den här, Men Aha. vi provar, vi provar mm. Ja, det är möjligt mm. bransch, till Du lyssnar på fredagsfralla. Ja, fredagsfralla morgontid idag du torkar här på Hitsa 597,8 som är byggd med mig Janne Holm och Johanna Lind. Jag trodde du var på sådana här kongress och grejer nu. Ja, men det skulle ju ska jag vara Om en timme börjar, men jag aha. blir lite sen. Var hålls det? I Jönköping, på hotellet mitt i stan. Aha. Mm. Ja, jag tror det bara var liksom KD som fick vara i Jönköp. Nej, då, nej men de får, det finns plats för fler. <laughs> vad schysst. Gerhard har han namn där idag. Känner du någon Gerhard? Nej. Nej, det gör inte jag heller. En eh, hund. Som heter Gerhard. Ja, ja vad främt. Ja. Och, och hjärt. Ja. Men då tänker man mest på en hjärtfylkingen, om han lever. Det gör han säkert. Oh, var här, snuske, ah, rosa, som, ah, ja, men, uff, i, tyckte, var han här i rosa, plysch? Ja, jag han nog tyckte så. inte jag om. Ah. Det var han som alltid skrek när Nobel... Ja, ah, äntligen ropade han. Ja, ah, ja just, ah, det. Precis. Precis. Ah, mm. just det, precis. Ja, ja, Nobel, det blir ju ingen fest i år heller. Nej, det blir heller. det inte. Vad ska alltså, man måste spara då? då? Ja. Alltså, eh, jag var på någonting som hette Ängholms Eng, Eng, slott. Aha. Ute i, ja, någonstans i Sörmland. Och det hela det slottet det ägdes av en familj som hette Johansson tror jag de det. faktiskt. fast det hette hönskottar. Alltså, ja, ja, det, ja. det var verkligen ett slott med rustningar och alltihopa. Mm. Och så tänkte man så här hur har de råd liksom ja. va? Alltså, att driva det var liksom en anläggning men det var, var oerhört vackert och så där, och mm. välskött och alltihopa. Ah. Och då visade det sig att den här Johansson han var restauratör. Restauratör. Eh, ja han, hade, han, han var alltså krogägare låg man säger. Och han drev eh, rådhushkällan i Stockholm i många ja, år. Mm. Va, men familjen har ju utvidgat. Och nu hade de samtliga restauranger på... Stockholmsmässan alltså Elfsjömässan ja, ja. så bara där och du vet man där kostar ju liksom en korv 700 kronor eller något sånt där liksom, ja. så det är klart som fan att de tjänar pengar. Men framförallt så hade de också skött de all servering i Stockholms stadshus. Där tillbaka till Nobel då, då fattar man liksom att då kan man ha ett annat slott. Då har man ett annat slott. Ja, själv Fast det heter ju alltså. en låda. Jag har en en ja, korvlåda på magen ja. Du eh, temadagar Mm. Har du koll på dem? Ah, ja. Jag laddade ju för 4 oktober Det är typ det den enda temadagen jag lägger på minnet <här> Men du inte jag vad du är Eller då är det kanelbullen ja. Men idag är en viktig dag För jag har läst på Aha, okay. ja, För jag, du kommer ju alltid med de här dagarna ja, jag vet, så och, jag, nu, stod, och så kommer det konstiga en frågor skritar på, skritar på Och allting Det är dagvattnets dag Ja det är det Dagvattnets dag tycker jag är bra Men det är också skiljetecknets dag så det hade du inte läst på. det. Nej. Och det är då alltså. Alltså nu ska dag. Idag ska vi uppmärksamma. Komma, kolong, ja, tankestreck, punkt ja. och så. Det, ju, så att, det ska man inte slarva med nej, hur som helst. Men, det är svårt. Men med, med det sagt då så tänker jag att då sätter vi punkt för, för, för just eh, temadagarna idag. Ja. Ja. Och så tänkte jag, ska jag spela den här? Så jag gör ju alltid så här Du gör det så bra. <laughs> ja, verkligen. Vardag. Vardag, ja. Det här är ju den här liksom, där vi har lite en vardagsbetraktelse. Och mm. det är ju faktiskt min tur. Och när jag åkte ner idag. Nej, men jag funder, En grej som jag funderar på. Jag vet inte om det har med vardagen att göra. Ja, men det har nog med vardagen att göra. Men jag, jag på något sätt så tycker jag liksom att om jag säger selfie så vad tänker du på då? En bild på, på autografen sig själv. Ja precis. Aa. Men jag skulle vidga det där begreppet och tycker att det har blivit en väldigt Stor del av vardagen för många människor att man liksom hela tiden bara utgår ifrån sig själv. Mm. Alltså, det, jag, jag stöter på. det ett selfie-perspektiv. Ja, men jag stöter på det här. tycker jag läser i artiklar. Man har liksom, alltså, man, man, man tänker så här: hur, hur är det för mig? Mm. Mm. Och så kan man liksom inte riktigt, liksom, ja men vänta nu. Vi är flera som ska samspela utan det, mm. man utgår hela tiden ifrån sig själv. Mm. Och jag börjar liksom bli lite irriterad på det här. Att det hela tiden man ska, det, det handlar bara om en själv. Ja, men, och, och handlar det inte om en själv, då blir man kränkt. Ja, men jag tänker att det är ju inte fel kanske att saker... Att man kan ha en åsikt till exempel utifrån sig själv. Nej. Men om man, om man fastnar där och inte kan ta in något annat perspektiv eller ändra åsikt, då är det är lite lite jobbigt, men man står ju ofta sig själv närmast. Men just och... selfie-begreppet är liksom att man skiter i kontexten. Ja, det är aha, bara aha. Liksom en själv. Ja. Det, och det, det där tycker jag, jag, jag blir lite oroad för det där. Alltså. Ja, för att jag tycker men... att det, vi, vi, jag är ju en sån där som gillar ordet solidaritet, det ja. har alltid gjort. Tycker, mm. Jag är liksom ett barn om 70-talet ja. och tycker det här liksom att en av de bästa reklamfilmerna jag vet är Alvedon, när står en stor hund och så regnar och så sitter en liten hund så där under sig får regnskydd ja, och så, så, där är, så man, är man stor och stark så måste man vara snäll eller ja. sånt där. Ja, jag vet inte, kanske bara var flummet det där men... Ja, lite, det var lite fint. Det är inte ofta vi du blir så där att du går nej, ner och vi nej, pratar så här. Inte, så jag vet det... inte vad jag ska säga, och äh... en ny sida av dig. Äh, men det är väl... samma sida men som Eva dag. Jag tycker daglig. jag tycker att de där människorna då, mm. selfie människorna, ja. om det nu finns såna, bara det och generalisera så. Mm. Så tycker jag att de borde chacka spikskor och list Dra iväg. Va? Ja. <skratt> God är ett riktigt arsen, snodde våran Mellis med ett halvårsvers. Han borde chacka spikskor och listet drar iväg. Så jag chackar spikskor och listet drar iväg. Sie hören den Freitagsbransch snäpp på fredagsfrallan. Ja, fredagsfrallan. Du ja, förlåt. Alltså, jag jag måste bara jag ska jag tänkte jag tänkte nämna att det här skulle kunna vara en en sån här grej för eh, vad heter det allmän information. Ja, ja, jo, ju. Ja. ja men alltså jag All jag precis. Ja, precis. Ja, ja, ja precis. Ja, ja, ja, ja, ja, nej, nej, nej, nej, nej, nej, det är boktips ja, ja, Nej, alltså ja, ja, jag ska, jag ska åka till Finland i slutet på nästa vecka. på. Ja, ja, ja och, och, och då tänkte jag, och, och då tänkte jag och sen när jag var och gick en dag så tänkte jag så här passet om det har gått ut. Och det hade du ju. Och det, och det är ett stalltips till alla. Alltså ska ni dra iväg så småningom här nu om ni kanske gör det kolla om inte ett pass har gått ut. Jag var så mm. liksom åh, för det för det, det, är, det är en halv vetenskap att få ett nytt pass. Det är jättelångt ja, svårt att få tidar. Och sen när man väl har varit där och fotat sig, kom, jag allt vad nu säger. så uh -huh. det är det trevliga de är. Ler ja. inte, man ska inte le passkontrollen. Nej, pass men le inte, du ler Hur ser det här ut? Uh -huh. Hur fan ska jag vara då? <laughs> Blubba inte, va? Ta inte glas eller <laughs> ja, vad? De är service-magniga på den här passexpressionen. Uh -huh. mm. uh -huh. Ja, så har det inte varit för mig. Men nej, jag, uh -huh. nej, nej, nej, men jag försöker ju bara. <laughs> ja, just, <laughs> så, uh -huh. men, men däremot så, så sen tar det ju liksom 6-7 dagar innan man får passet också. Yeah. Så, där, liksom, så du är så, ute det. lite i sentid nu Nej då. men jag är ju lost Men, ja. men då visade så sig att det var faktiskt så Det, här, det var inte så dramatiskt För, för man, man kunde faktiskt legitimera sig med körkort eh, Till de nordiska länderna Ja just det Men det blev ju dramatiskt För du trodde att du skulle behöva fixa ett professoriskt pass Som ja. kostade tusen kronor Så du gick, när du berättade det här nu i reklampausen ja. Fick du en puls på liksom tu, Ja, ja tusen. kanske inte för lappen Utan att jag måste upp till Skavsta ja. För det var närmaste stället mm. Och så sitter där liksom. Nej det hade blivit värsta grejen för mig. Det hade har ju fått höra i många av program. Ja, jag tror vi ska <laughs> göra ett program om skavsta just för <laughs> det där. Det är så långt ifrån Ja, det där var kanske lite för mycket selfie. Ja, ja det kanske det var. du Ska vi vidga våra vyer? Ja, nu gör vi det. Ja. Nu, nu, nu, nu, jag, jag, jag, ska, jag ska inte äta från klockan tolv, men jag börjar bli lite sugan. Jag tror att du ska få riktigt bra <laughs> tips. God morgon och välkommen Katarina Fundin. God morgon och tack för att få vara här. Kul att se dig. Du har varit ute och cyklat idag på morgonen. Nej, inte den här morgonen. Fick inte det. Nej. Nej, men jag brukar göra det på du morgonen brukar faktiskt. göra det? Uh -huh jag tänker så här: Vi ska ju prata om dig och ditt fantastiska, din fantastiska butik, apotekans eh, vindelikatesser, som bara är ju en fröjd för, för Man så alltså gå in och köpa en ost och kommer ut med en hel påse med, med olika yeah. delikatesser. Men det är när du äter liksom frukost på morgonen. Vad är det då? Ja, Ostron. Oh, liksom. oh, lite lyxiga ostron kanske. Nej, men jag är ingen frukostmänniska men jag ska vara riktigt härlig. Ah, okay. Jag är lite mer kvällsmänniska. Jag, mm. Kaffe måste jag. Jag måste ha riktigt bra kaffe. Ah. när jag har kaffe, ah. Det är det viktigaste. Men, men, mm. men, jag brukar va, starta med frukt. Ah, mm. Okej, okay. det är ju en rätt bra mm. start. Men frukt och kaffe är väldigt svåra kombinationer. Ah. Ah. det är ingen bra kombination. Nej. Nej. Men jag börjar med frukten. Ah. Ah, Okej. Okay. Minsen. Vad är det för frukt då? Liksom? Det är ju grej, Ja, det är lite säsongens frukt. Jag ja. tycker man ändå ska hålla sig till säsongens frukt. Helt ja. rätt ja. Men grejp gillar jag att starta med det. Ja, Det är ja. faktiskt bland det, det värsta att det är kaffe. är det Nej, grejp är inte liksom. jättegott på morgonen. Det är ju så att man inte ska ta det tillsammans med kaffe. Nej, kaffe. Ja. kaffe det, det, det är inte Nej. så man men, men Katarina, sockrar du då på grejerna? Nej, det är inte, vill det. Men det behöver man inte för när, man var, när jag var barn, då behövde man sockra på grejfrukten. För att den var jättebäst. Men jag okay. tror att, att grejfrukten har odlats framåt och är mycket sötare ah, idag. Ja, okej, okay, så kanske ah. ja, tror jag tror det. Jag tror att grej är lite som campari. man måste lära sig. Ja, det är lite bitter, man måste få. <laughs> vuxen vuxen enkelt. Ja, ja, jag ska ja. Nej, men färska bär, jordgubbar. Som ah. och får nu. Hösten ah. har varit mycket. Blåbär. Och Odlar, ah. du? Odlar du? Nej, det gör jag. Ja, jag försöker odla en del. Mm. Men, men det är bra det i år har varit ett bra odlingsår, säger de som kan. Potatis har vi lyckats med i år. Ah. Ja, just det. Otroligt ah. mycket potatis ah. har vi. Men, ah. det också. men det är inte så kul att starta på morgonen. Nej, nej men det är går på kvällen men... däremot. Ja, liksom. Men du, jag måste, kaffe då. Du, du måste ju vara lite kondissör då. Vad, vad, vad, är, vad är det för någonting i kaffekoppen på morgonen? då ja, Nu har vi ju, det är lite litet i Göteborg. Gringo okay. Fantastiskt bra kaffe då. Ja. Kör är jag det espresso eller ja. ja. det mellan eller alltså det Nej, jag, jag kör ju espresso, e Aha, espresso. Okay, uh -huh. och gärna lite mjölk i också. Fan, då uh -huh. får du igång kistan på morgon. Ja. Uh ja, -huh. uh -huh. ja, bra. Borde det och uh -huh. kistan och, och och knoppen uh -huh. Uh -huh. Ah, kaffe. du dricker väl kaffe på morgonen. Jag dricker jättemycket kaffe. Alltså, uh -huh. jag älskar kaffe. jag brygger jag brygger, jag, har, jag, har, jag, jag brygger kaffe mm. Och jag har en sån där mockamas Det var ju dum i huvudet som köpte en sån där eller för jag tänkte, Hur kan man köpa en kaffebryggare För 1400 kronor De kostar mm. 199 på Ikea mm. ja. Men vilken maskin Jag älskar bra. den här. Ja. Det, det blir, blir varmt och gott kaffe, liksom. alltså. så, så, jag, och där, så där brygger jag åtta koppar och och då, nej, det är på morgonen, det får jag i med. Men jag dricker i mugg liksom. Jo. Nej, men det låter men det är inte ha, bra. Men, jo, men jag har en jättelyx, för jag läser tidningar på morgonen. Så att jag, min frukost är ganska lång. Din morgon alltså, är lång också. Ah, sitter. Herregud, ah. ett par timmar. Och då snackar jag ah. att du har stenbuk och du liksom fixar ah. åtta koppar kaffe. Ja, men jag har lite mjölk i också. Ja, ah, så det blir mm. 16 koppar. Och, det, kopp. och sen, har, sen är det så här, då har jag hittat den här Soegas Blue java Mm. Så den ligger, jag liksom, den ligger jag fast vid. Och sen har jag kardemumma kaffet. Oh. Kan du dricka de här, nu ska vi inte snacka ner några märken, Nej. men Nej. man har tagit klivet från det vanliga liksom, utbudet i de vanliga affärerna, ja. kan man liksom, om du blir serverad, det skulle jag ju aldrig få för mig att servera, typ något sånt där hem, ja. hembrukt till dig, då skulle jag bara så här skämmas. Men sku, kan du få i dig det? Där? Ja, men det är väl klart. Det har ju mm. blivit jättebra utbud även ja, men ifrån alla ja de här vanliga, mer kan säga tycker jag. Mm. Har ju mycket olika. Ja. Jag vet inte de ja, pratar om... Jag tycker om... hela bönor faktiskt, det Jag föredrar ju... Alltså du mal själv Nej, också? Nej, men jag borde man kanske mal, ja. men att man har en bra maskin då. Ja, just det. Man, man, ja, det finns ju mycket fina ja. maskiner. Ja. Det behöver inte vara så dyra maskiner heller. Nej. Så att man får liksom det här att... Men så som mal, om man ska prata lite kaffe. Kaffe är en av sakerna som du är riktigt, riktigt duktig på. Och någonting som du verkligen brinner för eller kan. Men man ska tänka nu då på kaffe. Och man vill liksom också så också man, man, man tycker om kaffe och man vill liksom ta det till nästa nivå. Ja, just det. Från, från, från standardutbudet. Ja, precis. Från Gevalia. Vad ska man börja investera i? Vad ska man tänka på? Ja, men då är det väl en, en, en kaffemaskin. till Som, liksom så. Ja, och, så man, och man köper så man, och hela, hela bönor. Och så mm. kan man botanisera bland ja, olika... Ah. ursprungskaffe ju inne med nu är från små gårdar, mikrolötter och ja, okay. som, som nämligen att man ja, va, utforskar men det är ganska och, och, och läser det, på ah. att man kan läsa på och så prova sig fram helt ja. enkelt. För det är ganska främst att kaffe är mm. en produkt som liksom kommer långt bort från en annan del av, av världen och, liksom, ja. och det har varit mycket hur, hur folk som jobbar på plantagerna hur de har det och så där. men det är lite coolt nu då att det finns liksom mikrolötter i ju... Sverige på, på det här från gringo som vi sa, det här kafferosteriet. Och, uh -huh. Men det, är, det finns ju så många små rosterier, uh -huh. så det är inte bara de Men de har ju ofta samarbete med kaffeodlarna, bönderna, och reser till dem. Och liksom besöker dem uh -huh. ofta. Det, Mer men Som i Rwanda mm. är det lite kafferosteri till exempel. Är det, mm -hmm. det, ett tvätteri, det är ett tvätteri, och det är systrar som liksom driver det här, kvinnor. Uh -huh. Och, och de, de får liksom tillbaka pengar uh -huh. ifrån, uh -huh. så, att, så att de uh -huh. verkligen liksom vet att... Nej men odlarna har det bra då. Ja, märks det på slutprodukten om bönan har haft det bra? Hela, jo, men det tro, jo men absolut så är det nog. Med. Nej, men, det tror jag ju ja. att, men det är ju inte bara att, kanske att, att de som odlar och bönan har haft det bra men det är ju att det är ja, i liten skala och, och, ja. och inte det här massproduktionen. Utan... Nej. Det finns ju parfymerade gärna så alltså, att han heller kardemumma i kaffe och, men det finns ju andra så här, smaker lite, så här, parfymerade ja. kaffe och vad tycker du om dem? Jo, men de kan vara trevliga. Så mer kanske, ja, kan man då starta med för ja. sig. Det och en kanelbulle är väl inte fel kanske, ja. nu när Nu ja. pratar om kanelbullens ja. men ja. det finns ju mycket vi säger, som kanske passar som efterrättskaffe eller eftermaten ja. då, på middag. Det finns ju Irish coffee och det kan ja, vara ja. hasselnöt. Ja, så gott. Och det, det, det, det så... Är kanske är godare som är mer till eftermaten ja. då, ist ja. istället. Men man kanske kan vara gott med en choklad till också, ja, men man kan, bara, man kan nästan bara ha det som är dessertkaffe. Då, ja. skulle man men om vi pratar <gör> om själva kärlet då, som man ska dricka det i. Alltså, ja, just det. Jag, För jag har svårt när de ställer fram en kaffekopp som inte är vit inuti. Jag, ni hör ju, det är så skruvat. Ja. Men jag vill liksom gärna se kaffe. Förstår ni vad jag menar? Du vill se färg, ja, men det är ja. lite som en alltså, vin. Alltså, och om vi, ja. alltså, om den är, om det är en svart Alltså, eller pff, någon annan färg i koppen. Den får gärna vara en fin, vacker utanpå på sådär. Men, ja, vit men, men vit inuti. Mm, nej, det har inte jag tänkt riktigt. på ja, Men Nu kommer du inte jag... ja. kunna dricka. Nej, nu har jag fått ett ja. nytt perspektiv ja. helt plötsligt. Ja. Ja. Men, men är när du pratar med kärlet, är kärlets nere kaffe lika viktigt som till exempel med vin? Det här för vinglaserna är i form så. Liksom... Ja, det är väldigt. Nej, kaffekoppen, det vet jag inte riktigt. Det har, det har jag faktiskt inte tänkt på. Jag tycker att man ska vara höra då... så man inte bränner sig. Ja men mm. det kan jag hålla med om Jag tycker det är rätt skönt att hålla kopp mm. det är när det, Om det är lite kallt ute som nu Då är det rätt skönt att hålla med den här koppen Och sen när man som man fyller 50 Då bör man bli slappig underläppan. Ja, ni skrattar med. <laughs> då måste du ha en tung koppen <laughs> så du kan få läpparna om den här koppen. Eller? Ja, så du kan suga fast. Vi För, förstår vad jobbigt det Men, det, men, men kaffe, är det, en, är det en stor produkt på apotekar? Nej, jag säljer en hel... Apotekar ja. är ju lite speciellt så. De som inte har varit där kanske inte förstår. Nej, men, men, ta, ta med sig ändå. Jag, jag har inte varit ja. där. Nej, du har inte varit nej. där. Har du det? Nej, nej, du nej. nej, nej, fem, nej, nej. Ja, jag köper ja. min deli på som i problem med det. Då är. kan du vidga dina bilder. Nej, men grejen är den att jag hos mig kommer in för första gången då börjar folk, då ställer de sig sedan sedan i dörren och bara ja. tittar sig omkring och säger ja. oj, vad är, jag vad som du sa att jag skulle ha en ost men ja. vad ska jag börja titta för det finns allt om man säger. Så jag har okay. inte massor med kaffesorter utan jag, har, jag försöker ha allt av ja. allt egentligen. Ja, lite, har jag ju inte välta. mängder av Nej. kaffe, jag har inte mängder kanske ja. Men ja, det finns det mesta. Ja. Eh, men det ska vara bra kvalitet och det ska vara gott. Då, om, men om de kommer nej, men... in så här och vill köpa en liten lyxigare kaffe eller kanske det är bort eller någonting. Vad frågar du då för att det ska bli rätt? Ja. Ja, dels så frågar jag om de, om de vill ha hela bönor. Ja. Eh, om, den de, om de ska ha det själva eller ge bort om de, om de har en. en, en eller liksom om de vill ha det malet eller mm. om de själva. Mm. Kan måla sitt kaffe då. Mm. Det är ju den första. Och sen om de vill ha smakrikt kaffe. eller mm. ja, liksom, ja, Och sen de sätter de ju ofta ihop med något som är gott till. Ja precis. En god skorpa eller chokladbit eller ja. Jag har ju en fråga om kaffe som skaver lite. Ja. För att det är viktigt att när man förvarar kaffe om det är malet, då ska man ju ha det i en tätlutande burk liksom, ja. så att det inte står och luftar. Mm. Men och, och vår kaffeburk hemma, då ryms inte hela paketet. Så vi har fått ett halvt kaffepaket, och så resten så, så har vi klämma och lägger in i frysen. Mm, men är, det, är det bra? Jättebra. Ja. Ha -ha. Alltså för, för mig låter det som att skaffa större burk. Liksom. No. Nej, men det kommer man konserverar konservera. Ja. ja, för då liksom, ska du inte stå för att den där burken kanske inte är helt tättslutande. Nej. Ja. Nej, men det ja. Så ja, är en det, för det, det går som bra alltid mm. har... Mm, men i frysen läge. alltså. Ja, du lägger man kaffet i frysen. Behåller Aha. det liksom aromating. Mm. Ja, ah, okej. Okay. För det syresätts det liksom inte. Nej, nej precis. det är det. I men jag måste säga, jag fick ett supertips av dig. Ja, sure. Eller det var faktiskt Rasmus som hade gett dig tipset. Nej, jag jo, tror men, att det tror jag att han hade. Men är... alltså, kaffe, alltså, vanliga kaffepaket ska ja, man ju svita upp så här. Ja, ni, vet det. ni vad jag menar med plast? Uh -huh så var och så är grejs ju den här och och jag är ju man, man är ju så, äh, när man är man överfällt det var lite svag. Slapp och <laughs> så här. För att släppa har man Nej, för, ja. har man inget kraft i dyper det här. Men och då var, det, då var det då var det då var det du som berättade för mig som Rasmus hade berättat för mig om det ska vara ja. riktigt där mm. att om man punterar den här påsen bara med två små hur så så var det dörr vet ja, du. Det, ja, det var liksom en helt ni ah, släpper de här ja. kaffe Men det är ju inte bara kaffe du har. Eller? Nej, du, sagt, sorry, det är ju lite, allt, sorry, så att jag Det ja. finns ju det mesta Oliv. Nej, men Vad jag brinner för ah. Det som kommer från naturen med det, liksom med mm. Bra produkter och som, nej, men Jag tycker det är intressant Vad, vad man kan få från naturen Vi säger ja. Otroligt mycket olivolja jag, ah. jag har ju ett intresse För det Och det är ju viktigt att jag är intresserad av det jag säljer om man ja, säger. Jag vill stå det, ja. för varje produkt. Ja, ja, det, ja. men alltså ordet intresserad räcker ju inte. Du är ju så, så kunnig och så passionerad men du är ju, det är ju som en uppslagsbok när det gäller det här. Och jag tänker, kan inte du bara berätta hur började ditt, när började ditt intresse? Började det med kaffe eller vad var det som väckte? Nej, det var... Det var nog när jag började som säljare när jag var 20 år. Eller för... Det är en bra start. Det är en bra start. Mm. Mm. Från första början så gick jag i resebyråutbildning i Göteborg. När jag var... ja, och jag, jag älskade att resa. Så det mm. är en stor passion för mig också. Så jag ville jobba med, med det egentligen. Mm. Mm. Men så råkade jag ju bli säljare då. Mm. Mm. Och inte på resa då liksom? <laughs> det liksom. blev faktiskt mm. var på Marrabor, det var bästa skolan oh. Oj, mm. vad gott, ja. Det är en bra huvudkontroll till Sundbyberg. Ja, och där fick man ju, det var, de har ju även kaffe där. Så. Ja, nej, just men, det. Eh, ja. Så att, nej, men jag, jag var där ett år, men sen ja, tyckte okay. jag att det var ju inte så mycket sälj, det var mer kanske plocka varor och stå och ah, märka på klara ute på butik liksom. ja, ah, men, eh, men då bytte jag till eh, fick jag ett jättefint jobb på Arvin Okvist. Ja, ah, med det kaffe. Det är mm. det, det var, annat, det, var, det, gott det, var uh -huh. det var gott kaffe. Uh -huh. Men det, de har hade ju enormt mycket mer eh, mycket gourmetprodukter Det var ja, det. rysk kaviar och nej, men, uh -huh. det var, det var mycket spännande okay, produkter uh -huh. och, och, och de även, finns det kvar var ganska starkt kvar. Det är Ett fint familjeföretag Uh, där reste jag runt och sålde uh, ja, mer okay. kan man säga uh, började med, med mat och även dryck där uh. det liksom blev mm. intresset och det var väl där det startade lite uh, just okay. att, uh, mm. intresset för mat och dryck och allt och sen var jag där några år men sen uh, reste vi, jag träffade min man Jonas, så reste vi jorden runt och så kom vi tillbaka och då blev jag säljare igen inom konfektur Uh -huh. eh, faktiskt då. Och då det var, startade då för, vi... Vad för konfektyr det blev? Ja, Det var allt möjligt. Alltså. Mer eh, lösgodis på den tiden. Det fanns ah, ju okay. inte lösgodis i vanliga butiker. Nej, ah, det var så Nej, Sen, ja, Precis, och det Tranos. var så det började. Nej, ja. men då saknade jag en riktigt bra butikkund i Tranos. Ja. Jonas som var... Han var snickare egentligen, men det var ah, byggmarknaden på den tiden. Då var det inte, alltså han var permitterad när vi kom tillbaka. Ah, okay. mm. Och han ringde jag jobb och då sa jag, nu kan ju du snickra ihop en liten, butik en liten ah, godisbutik ah, till ah, mig. Så, ja. Och så men, tack för hjälpen. så fick han ju stå i den där butiken. Ja. Där, medan jag och reste ja, upp ja, på andra ja, ja. butiker. Och även min mamma var med. Ja, och det var och, väl ja. inte en så liten butik. För den var ju, alltså jag kommer ihåg när gotteriet öppnade. Det var så wowigt. För ja, det var ju fikt också. Var, Ja sen blev det det här faktiskt, yes, uh, mm. På början var det ju mer en men och då sålde vi även kaffe faktiskt, uh, okay, uh. det var kaffe, te uh. och sen mycket konfektur och uh, även finare choklad, det var uh, på den tiden that. mörk choklad just, det. Ja. Ja, just det. Ja, 70 procent ja. folk började ja. lära sig upptäcka lite mer att upptäcka det. det. Mm. Då har man liksom bara prata om från Marabou överhuvudtaget kalla sig för choklad. Så småningom var det inte. Här? Ja, I, men alltså, lite så var det ja. då. Ja. Och alla skulle vara nyttiga, det skulle ju ja. vara över 70 procent. Ja, ja. mm. Man har ätit det där hela ansiktet, har vridit ihop sig. Oh, gott. Ja. Ja. Ja. Så, jag älskar det jag har alltid det hemma. Kaffechoklad och sen 86 procent, ja. tar jag till mitt kaffe. Ja. Ja. Jag har en sked i kakaoförpackningen, Alltså jag tar en... Det är ju hundra procent Då krullar sig ju tungan. Nej, men alltså det var det intresset... den första egna verksamheten, gotteriet. Ja, mm. Då var vi inte så gamla, 25 år kanske. Äh, precis. Ja. Men det blev ju riktigt hit. Ja, så jag ja. gav mer smak. Och framförallt var det väl där även intresset för vin började lite. Ja. Så, för vi var, fick ju mycket förfrågan om provningar. Ja, och så vill eh, Emma-föreningen i Tranås ha en choklad- och vinprovning med Just mig. Det. Aha, ja. okay. Och det var ju de över hundra personer som skulle vara <gå> på stadshotellet. Ja. Ja. Jag hade aldrig hållit en provning. Så jag, nej. Men jag säger aldrig nej heller. Nej. Så att jag Smart. sa så här, klart jag ska göra det. Men så alltså, ja. tänkte jag, hur ska jag klara av det nu då? Om även vin och liksom kombinerat. Ja. Ja. Så då ringde jag Kerstin Hallert. En henne eh, som det? hon var skriven på aftonbladet hon och ah, kosserade mycket om ah. choklad och hade mycket höll prov ah. så ringde jag frågade okay. om inte hon kunde komma och hjälpa mig. Ah. Ej, du Och det bara, bara gjorde jag så där. Och hon blev ju ja och där hade jag inte nästan trott att hon skulle komma Nej. men hon sa, ja ja men det, vilken ära det var roligt att du tänkte på mig så ja, så kom hon. Ah. Vad häftigt vilken ah. ja det var en ah. och det var första gången jag höll en provning också. Det? Och det blev liksom en det blev jättebra helt enkelt. Ah. Men sen började jag ju lära med mer. Ja just ja, bilder som miljer till ja, slut och, ja mm. och det gjorde jag ju Ja, men jag har alltid varit intresserad av ja. besökt, besökt mycket vingårdar. Och jag är ju ja. intresserad av just smaker, det är ja. det jag brinner för. Men du Katarina, det, där, det du beskriver där är ju precis det där som, liksom, som, som, som, som kännetecknar en entreprenör. Det där liksom att det är lite så här Pippi Långstrump. Det där har jag aldrig gjort, men hur svårt kan det vara? Och, så, och så att man törs, alltså det, det har ju mycket med mod att göra. Jo, fast det är det som är mitt lilla... Eller det är ju problem på sitt sätt. För man har ångrat så många gånger. Ah. Jag säger ju aldrig nej. Och, ah. jag, och jag säger ja utan att tänka mig för också. Oh, sure. Så Pippi Långström börjar nog lite ja <laughs> också. Ah. Ah. Ah. Ah. Och jag törs. Och ah. jag tänker så här. Jag, ja, men man kan ju allting egentligen. Ah. Bara, man, bara man vågar. Ah. Ah. Så ah, just... det, bara man inte börjar att vara rädd för att, att göra det. Nej, eller alltså det, det, ja, hur? Liksom, det, det är en bra grej att skicka med också tycker jag. Alltså, mm, ja, men jag tror det, att man, alltså, man kan mer än man tror faktiskt ja, Eller hur? Ja. Och, menar, och det eller, kan ju det kan ju det bara man, det, det kan bara gå åt pipan. Ja, ja, det får man säga då. det får man hur får man säga du ja. sa det först ja. så att, nej, men allvarligt talat det, alltså. ja då har man provat och jag har väl gjort många eller, misstag eller också det ja. det är misstag man lär sig och, Ja, det är ja. rätt inställning. Men, men det... där rullar det igång någonting då? Nej, men det gjorde det. Och då. jag märkte ju att det var ett intresse bland ja, kunderna. Att de mm. ville göra det här med provningar och kunna ja, kombinera olika saker. Och det är ja. väldigt spännande. Och det är det som är jag tycker är fantastiskt roligt. Ja. och kombinera ju mat och dryck och, och se vad som händer. Ja, det. Och ja. Är det inte så att utbudet har blivit så mycket bra? Mycket... Bredare också. Att det finns oerhört jo. mycket att prova. På att jo, och även det är ju att, att kunderna och liksom vi, vi folk då i Sverige, när man över, jag tror i hela världen, att vi är nyfikna och vågar ja. och ah. vill prova mycket. Ah. Och efterfrågan skapar Ja, ju alla, ju ja och den här också. alla matprogrammen, vi ja, har ju resen. höjt status ja. ja. lite på det här liksom, på något sätt att man. Man, kan inte, man köper inte hem vilken billig flaska, rövin som helst. Utan man vill liksom, nej, nej. Man, det ska vara något extra och ska passa till det man äter. Och det är ju liksom en hel vetenskap. Mm. Nej, men intresset har ju ökat. Som jag säger, och det är nog som du sa, mycket mat matprogrammen och många resor. Mm. Och de får ju ta med sig och mm. matkultur från alla resor. Så. Men, men, men, men, ja. men efter gotteriet då? Var, var... Ja, det var det. Då, då gått under. Var sam samma vevar där, som vi drev gotteriet mm. så... Så vi adopterade ju barn också. Okay. Och det också tack vare mycket intresse av det här och resa. Så ah. vi ah. åkte till Colombia och hämtade hem Oliver som okay. nu är 19 år 19 ah. sedan. Så det var ah. ju ja. mm. under tiden vi hade Ja. Ah. Yeah. Och då kom vi i kontakt med en chokladtillverkare mm -hmm. i Colombia. Ah. Och det var ah. ju första chokladen som tillverkades i landet där ah, kakon okay. verkligen odlades då. Ja. Och projekt som ja, ah, okay. Pengar gick tillbaka ja. till bönderna. Allt och då eh, investerade vi och satsade på det. Och de trodde på oss. Företaget. Så vi tog hem en hel container med choklad faktiskt. Och det var också en sån här grej. Våga lite. Ah, ja. Ja. Det. Vi är över 17 Vi gör det. Så jag ah. hade jobbat som säljare för andra. ja precis ja, just det. Och då blev det en ny start där på att på mässor. Alla dessa, det var ju mycket chokladfestivaler och ja. mässor. Så vi var ju ute och reste samtidigt som... Ja. Det hade ja. gott samtidigt, kom samtidigt lite ut till det. tiden där på något sätt. Det var liksom perfekt så. timing. Ja. Ja. Och, då, och ni och, hade gått dit kvar då samtidigt. Ja, samt, kärerna, då jobbade ni. Då ah. jobbade vi stenhårt. Ja. Där, nej, men vi hade ju duktiga tjejer som jobbade där också. Så jag med personal men så startade vi upp det. Ja. Eh, Estebans. Ja ah, just det, jag tror det var där Och då, Esteban då. var ju då Olivers, hans kolombiska namn. Ah, ja, var det det? Ah. Och, med det med, och vi besökte ju kaka plantager, sen reste ah. vi även en hel del och det ah. blev kaffe. Och, och sen stod vi på mycket av de här mässorna, Formex mässa och visade ah. upp oss för andra butiker och... Eh, Ja, det ja. Sälja, sälja sälja sälja. Sälja och det blev ju inte bara som blev det olivolja, det blev kex. Ja men det blev rätt ja. stort. Ja. så det höll vi på med ett tag. Ja. Ah. Ja ah, det är just, ah. var vi. Och bara hämta också Colombia. Ja ah, okej. Okay. Alltså det var Colombia 2. trogen så att säga. Mm. Ja. Så är det. Vad kul alltså. ja, Och det drev vi ju Var det vi många, vi, nästan 15 år faktiskt mm. och sen okay. sålde vi ju gotteriet För då märkte vi att vi kunde inte ha Nä, Nej då. det blev lite mycket Och då, fick, ja. då sålde vi gotteriet sen Ja, ja just det nu, mm. tänkte jag, nu tänkte jag gå in och så spelar vi en låt Och sen ska vi prata apotekan Vad ja, som händer skulle idag tänker jag gå ja. Ja, Spännande Det här är något nytt tror jag faktiskt mm. Det är lite soft så det gillar du Aha. <laughs> Jaha <laughs> Fylld av förtroende Vi mm. lyssnar Dansar som en virvelvind Vet precis vad hon gör När hon smäcker din kind Du svävar fram aldrig för så lätt Säger jag du sök Nu lyssnar på fredagsfrallan. Ja, fredagsfrallan, morgon, tidig, radiotalkshow här på ITZFM 97,8. Summen byggt. Ja. Katarina för är gäst i studion och vi har pratat, alltså jag, jag börjar bli mätt. Jag börjar bli hungrig, <laughs> alltså, jag tänker tänka på gott. Nej men vilken fantastisk resa du har gjort som entreprenör. Uh, nu tänkte jag, nu skulle vi prata lite om vad det är idag. Alltså, ska vi gå in och titta på, för det första då, hur kommer det sig då att man, att man öppnar någonting? Hur länge har apoteken funnits? Det blir fem år i år. Är det fem i oktober, år? Och det jag har inte varit 23. där. Nej, var jag är ja. Du har missat något. Ja, men det är så. Jag har missat det mesta. Ja, De sa att vi har gått över på högtrafik. Ja, det sa de. Ja. Ja, vilket år var det? Ja, ah, okej. Okay. Men, men fem år, ja, men då, det är väl rätt skönt. För fem år, det betyder ju på något sätt liksom att ja, men då, har man, då har man klarat sig. Det brukar ju vara de två, tre första åren som är så sådär lite. Ja, man Känner vet du inte. pengar då? Jo, men det gör ju att Jag kan ju ah. ta ut en bra lön. Ja, ah, men det går ja. viktigt. För mig, jo men det är viktigt. Ah. Det måste, det måste gå runt och mm. ja. gå ihop. sig. Mm. Men sen, sen är inte pengarna det jag, jag gör saker och ting för egentligen. Jag ska säga. Jag, för skulle jag, jag ha, ha det här för att bli rik, ja, då, då skulle jag nog göra något annat. Ja. Då skulle jag väl vara anställd och göra något. Då skulle jag jobba som säljare. Då skulle jag jobba som säljare igen. Ja. Men det är inte där, för jag, jag, Det är ju ett liv, en livsstil om man räknar timmarna, med ju det är ah, väldigt shit, mycket jobb i det man, måste ah. ja. Ja, det är, man får inte räkna. Alltså, nej, gör, nej, du har ju en... inte så bra lön egentligen om man räknar nej, timmar. Att räkna timmar. Nej, inte bara räkna timmar. Fast jag, jo, jag har en bra ah. lön i att, jag ah. har ett, ett yrke som jag trivs ah, väldigt bra precis. med. Ja. Och det är för mig mer pengar. värt. <här> nej, men jag tycker det är jätteroligt och det är en livsstil som man, ah. man brinner för det man gör helt enkelt. Hur Va? har din butik utvecklats under de här åren sedan starten? Från början var det ju, nej men det är ju inte bara en butik utan det är ju även en, en, man kan säga vinbar eller liksom en ja. servering. Mm. Så det är, jag håller ju mycket provningar i vänt och, och även man kan komma och äta och dricka. Så det, det är ju en, det vävs ju ihop om ja. man säger med butiken ja, och utvecklingen kan man väl säga. Nej, men det är många som, nya kunder som kommer också som mm. upptäckt och sprider sig från Lilla ja. Tron. och mina kunde det inte bara tra nas utan precis, det, det ja. är som är hänt, att det sprider många som kommer ja. från, från ja. många ja. i hela Sverige egentligen och har hört talas om mig och men vi har ju någon, man... Rasmus då var ju på den gin och mm. tonic eh, provning företagsen ja. hade med sig två kollegor från Linköping som är lite nörda. de var ju så imponerade och de vet i alla fall en av dem har varit tillbaka ja igen enkom för att hoppa in hos Katarina. Så det tycker jag är lite, ja, lite men, häftigt. Ja, är ja. Är ja men det är roligt så det sprider sig ju så att man får flera kunder utifrån. Och... Men ska ja. vi prata lite svensk alkohollagstiftning då? <laughs> alltså det, ja. men, lite, menar, för det är ganska komplext eller hur? För att du, man får prova vin hos dig. Ja det får man göra. Men man får inte köpa vin hos dig. Du prova om Man får sätta sig ner och ta ett glas ja. tillsammans med en, ja. lite goda ostar och skärk, ja. men man får ju inte köpa vin och mig. Men det tror många, nästan varje dag får jag den frågan. Ja, ja. det förstår jag. Nu alltså. ja. mm. har ju tagit upp mina flaskor där, så de kan välja ja. vad de vill dricka ja. men då ja. säger jag, ja. ja men du köper vi den här osten och så en lite skinka och, ja. och, en sån och, och sen vill jag ha med mig en flaska. <laughs> vad ska jag dricka, tycker du? Jag ska ja. ha en råplack! Eller, eller, eller en, ja. en ja. Nej, men då säger jag, nej det får man ju inte. nej. Vad tycker du om det? Ja, det var en bra fråga. Ja, alltså jag är väldigt ambivalent. Själv. Jag tycker På sätt och vis tycker jag väl att man ska kunna få köpa vin. Ja. Så, hela Europa, men det är ju bara Sverige, och Finland och Norge som har det så ja. med monopolet. Jag tycker väl att man borde kunna få ha det så ja. att man kan få handla vin i sin delikatessbutik. Mm. Men sen är systembolaget otroligt... De är kompetenta och duktiga. De har att, ett brötsort med. Väldigt bra. Sort, det, man, man kan ju gå och få ett bottenapp eller ett vin som kanske inte är så bra. Men det, de, de kontrollerar ju de, och ja. provar mm. alla vin, alltså man Ofta är det rätt så bra vin till mm. bra. Pris Precis. Man kan hitta alltså Min erfarenhet är att det är lättare att springa på ett dåligt vin I en, i en matvarubutik i Tyskland ja, Än men att springa bra, på ja, det ju, men, men däremot så, så alltså jag, För jag tyckte att det är ganska bra Jag, jag tycker att De har ett alltså de, de, de rolig idé Att de egentligen Deras idé är att de ska sälja så lite som möjligt Bara det tycker jag liksom är, mm. är så jävla svenskt Som det kan bli på något sätt Ja. Men, men, sälja sen, lagom. men sen har man sagt också så, här, Och det har jag tyckt att var, var bra så där, liksom att Ja, men, även, om det inte, även om det inte finns Så finns det i beställningssortimentet Så kan man ändå beställa hem det. Är med, va? Alltså, mm. och det, det Då finns det någon form av rättvisa Även om du bor i Överkalix Eller i Tranos mm. eller någon annanstans Så kan du beställa hem det Men nu bör man göra avsteg på det där mm. Så vissa produkter I beställningssortimentet Kan bara beställas från Stockholm, Göteborg och Malmö. Joppa. Och är då det... började jag tänka så här. ja men vänta nu då, då, då har ni nog liksom försatt ja. er grej då bra? Så jag får vet inte, inte jag bara bli lite mer sådär. Ja vi får, vi får vara vaksamma. Får, men, men, men sen men... kan jag tänka mig just att det vore bra på Dallis och på, på såna och på gårdsbutiker och ja, såhär så va? Det då, köper jag, det de köper de jag ja, ja. Men, men problemet är hur skriver man en sån lagstiftning som exkluderar ICA och Konsum och de här som egentligen skulle vara de stora Försäljarna förmodligen ändå. Utav, utav det allt. går inte. Om det, det, det, det, det, det skulle släppas så ska det bli det då. Oh, Över. Då blir de överallt. Allt. Allt. Ja. Ja. Ja, det är ett stort steg. Men, Men du, då var du. Nu, ja, förlåt, nu ja. Min ja. ja absolut. Ja. Du blev ju säkert glad i veckan då när de berättar om att restriktionerna öppnas den 29. För nu kan du ta emot sällskap och bokningar igen. För det måste jag ha varit svårt under det här. Svarta ja, året som man var. det sist förra året så var det, jag hade jag ju fullbokat faktiskt ah. hela huset. Hade, och det hade jag lagt rätt mycket tid på. Ah. att sätta de olika eventprovningar. Ah. Och det var spansk, en spansk vinprovning. Och det var ju. Det var mycket, mycket ah. roliga grejer. Och det var ju fullbokat hela ah. huset. Så det var bara boka av. Efter. Det var tråkigt. Det är sura så, som finns. Ja. Så, så nu vad ja. Vad händer i höst då? Det kommer hända jättemycket spännande. Så jag faktiskt nu i veckan har ju släppt höstens program. Det kommer bli mycket spännande. Och vi pratade om glas. Eller vi pratade om kaffekoppens betydelse. Men glasens betydelse... För mig, jag är ju glasnörd också. Nej, men att Det är rätt. Nej, men rätt glas till rätt vin. Så vi kommer ha en mycket spännande glasprovning i november. Och kommer ju... Jane Sandström heter hon ifrån Ridel äh, ah, en av de duktigaste jag har de får inte göra disken hemma, jag har för Yvi ah, är här, som hon som att diska är våra så duktig och ah. väldigt svår att få hit faktiskt. hon mm. har ju varit här några gånger ah. Vi har kört prov, så det kommer bli en glas och vinprovning eller ah. champagne och glasprov mm. och så blir okay. det lite bubbelprovning, jag kommer ha italiensk afton med äh, vinprovning så kul. Ja. Och gin och tonic då? För det är min, det är min ja, grej. Ja, det jag har jag, jag inte planerat. Men jag inser att jag måste ha en gin och tonic-pråvning ja. också. Men alltså, det det är det är lite hajpigt? Alltså. Nej, gin och tonic är nej. ju... All, ja, det, är så många, det är ju det största intresset för, ja. förut hade vi mycket romproniga var ju också ja. rätt så stort intresse för mig gin och tonic nu, det har ju Eller... en del kunder som de berättar ju de har 20-25 sorters gin ja, hemma och så ska det, de ha ja. den tonic ja för det, ja. ginnen är ju en sak men alltså toniken, ja. det, toniken är ju liksom sockerbomb Socker. nej men jag har varit i som. som heter var ja den är lite mer det är det mindre mindre socker i mig och då ja. framhäver jag gin en liten också ja. så, nej det är inte så ja, mycket socker mm. men jag tror vet du varför det blev så populärt? Mm. Eh, så alltså, eh, eh, nu är det här här nu kommer lite mansplaining så att ni fattar ja mm. eh, jag tror rom det är lite det är lite tuffare det är mera, det är liksom det är inte alla men gin det kan fantma med alla dricka och tjejer gillar gin Jo, men det är nog ja. faktiskt till och med... Eller ja. hur? Visst är det så? Ja, det är andra. mer kvinnor än män kanske. Passar de är ju många kvinnor. Som jag är det. tänkte säga... Mer... Mm, ja, ja. Nu ska man inte dra nej. så... Nej, du men... var du fördomsfull. Ja, ja, ja. Det där, ja det där. men man måste få odla något. Nej, inte det där. Lägg ner. Ja. Ja. Men, nej, nej, men gin och tonic har ja. exploderat. Ja. Mm. Det, som sagt, ja. Så, ja, det är jättebra, för ingen kommer ju få malaria. <laughs> nej, det är jättebra. Men nu Innan här, för vi ska, ska man inte... ha citron idag? Det beror ju på vilken gin och vilken ton. Det finns inga enkla svar. Till exempel vi har den med, med citron. Så ska man ha rå, en röd grejpfrukt istället. Aha, nu det nu känner ju du fantastiskt goda toniker. Där har vi förklaringen till frukosten då. Ja, exakt, jag tar inte bara grape. Nej, <här> sa inte det. Nu har jag det. inte sagt vad jag tar med, men... <här> men <här> Ah, Okej, okay. en provning men, men det kanske blir det ändå då. Det kommer bli ah. en. Jag, jag lovar det ah. faktiskt här ah. Ah. nu. Ja, ah. här eh, november någon gång lägger. Ja. Ah. Ah. Oktober okay. ah. november. Bra, då mm. kan jag och min man gå ut tillsammans för ah. det på superlänge. Kanske, ah. du kan med mig får jag med. har gin Ja, finns det alkoholfritt? Ja, ah. Ah. annars måste vi dra loss och ah. ja, som sova. ska jag. Ni, <laughs> ni kan ta pendeln ja ah, ja uh -huh. ah, eller hur för vi börjar ju vid endan uh -huh. Sen får vi uh -huh. gå i två mil uh -huh. det, finns ju det är helt det är så vi inte man känner uh -huh. att i, i Roslagen fanns det en teori så att det var okej okay att köra bil om man bara korsade en asfalterad väg nej jag skulle ja. <laughs> inte men du vi du ut en liten liten vi får inte missa det nu för nu börjar tiden ticka väg du la ut en tävling innan du skulle komma hit Ja, till dina men jag tyckte kunder. att det ja. var man måste ju, det är fredag idag. Ja, och, och, och du är så himla Och sen tänkte jag så här fredagsfrallan. Jag var ju gäst här hos fredagsfrallan. Ja, ja. ja, Så då tänkte jag ju det, vad ska man ha för ost på sin fredagsfralla? Ja, ni kan ju berätta här, vad har ni för vad är er favoritost? Ja, men på... alltså, det här är ju en grej med dig Rina, för du är så fantastisk. När jag går in hos dig så Rasmus har ju han, jag kommer ju aldrig ihåg vad saker heter och han Aj. är ju lite mer så här, åt det nördiga hållet, lite som du då om jag får säga det. Ja. Jo, men vad har vi för favoritost? Det är så ja. att jag kan ju du, så nu jag kommer säga till så att jag ska ha den här osten sådär som sticker om, så vet ju du vad det är. Men, Hans men... favorit var ju den här sartorien ja. här med svartpeppar. Ja och det var med alla möjliga Så god! Ja, då men det är den jag. en hårdost? Den då, den är hårdost. Det var en hårdost ja, okay, ja. faktiskt från USA men ja. den finns inte att få tag på längre. Tror jag. Ja. De har ett väldigt speciellt eh, smaksatt. Ja, ja. men då säger jag den då för jag ska vara lite seriös. Ja. Fast jag med Espresso också kommer du ihåg det här. Ja, vi frågar ja. det. Ja. Väldigt, ja. Ja. Ja. Också jättegod. Och jag säger Ambrosia. Den, den tycker jag är väldigt god. Mm. Den är också lite svår att få tag. Ja, den, den har ja. faktiskt inte jag tyvärr. Nej. Den, så den kommer den, inte den bli bli dagens alltså. eller helg. Nej, Nej. Nej. tipsa om det här. För sen är bros, ja. Ja, berätta hur du har tänkt det här nu. Ja. Tanken var ju den att jag kommer att ge då ett litet tips om vad jag tycker är vad vi har fått in nu. En väldigt god ja. frukostost. Och en lagrad, riktigt vällagrad herregård. Ja. Ja, men det är så... Den är god. Ja. god. Alltså herregård är så jävla gott. Ja, så det har jag fått in nu en mm. riktigt härlig, smakrik herrgård. Ja. Så det är mitt tips. Ja. Ja, det är väldigt, det, det, jag tycker herrgård är en väldigt vacker ost. alltså när man, also alltså en del ostar är ju lite, är inte så, also alltså inte så. Så, här liksom, grün, a, pip, a, lite ja, så, Ja, lite så. Men, men här, also alltså det, det, det är faktiskt, det är, är bruxost hemma hos oss. Mm. Nu äter vi ju inte ost just nu under tio veckor, det är jättekul. Ja, just den går i några frågor. Ja, ja. Men, men, men, men ost är ju liksom så, och det är livsfarligt med ost, för man kan liksom, man ska ha två stycken på mackan och så. Nej, så råkar det brevet och slajsar Ja, ja, ja. ja. ja. ja så Tävlingen går ju ut på att nu har jag berättat om mitt tipsar. Mm. Ja, just det. Mm. Så kommer man in i butiken nu under dagen så och säger rätt uh, ost till mig. Ah. Ja, vad jag tipsar om. Ah. Så får man köpa en uh, fredagskasse som är värd 200 kronor för 100 kronor med oh, denna här oh, oh, oh, oh, oh, får jag och till. Janne vara med? Oh, oh, oh, oh. Det är klart att Janne får, ni får absolut vara med och tävla Jag ska ju till Jönköping direkt, till mig. jag missar ju ah, det här jag men jag vi har öppet ända alltså. till sex Jag ah. äh, får skicka ett äh, smest med. Rasmus får komma, ah. annars gäller det för dig imorgon Ja, ah. ah. ah, tack! Så då får man ah, köpa Det blir det två trevliga ostar till och en marmelad också ingår Just ja marmeladen är ju jätteviktig på fredagskan Ja, det är klart, vi ja. lägger för marmelad ja. på marmelad på och sådär och blir det en god fikonmarmelad. marmelad. Ja men alltså fikon marmelad. Nu, nu, nu, får... nu blir du hungrig och du får inte äta den där. Nej det är inte tungt syn om men om du man... köper den nu så lagras det ja. ja. i ja, en låda tills du. blir den alltså. ännu mer vällagrad. Ja Herregud. och nu ska vi ska vi då ska vi ska vi verkligen så att folk inte går vilse och hamnar på Willis stället. det <laughs> <laughs> ligger så, inte på den sidan jävelen. Ja. Utan det här ligger det ligger på Storgatan. Ja, nej, nej, det, ligga, det ligger på Falkgatan i då. Det ligger åt. rätt så nära Villus fast, fast ja. på andra sidan ja, jäveln. Det ligger på Falkgatan. Precis. Ja. Det är den väg, gatan som fortsätter väg, mot Brannstad. den parken som aldrig ska byggas ja, På Vem väg ner på stationen. samma ja, sida som ja, stationen fast ja. mer upp mot stan. Mm, ja. Jämtebageriet. Ja, det ligger ju ja. faktiskt... Ja, men ja. Väg, precis, väg. Väg. Väg. ja, norra Storgatan kan man säga, ja. bara ner hörnet där. Och vad, vad, vad har du för öppetider då? Det är öppet 11 till 6. På, till 18. på vardagar och tisdag till torsdag, fredagar mm. 10-6 mm. och, 10 och lördag 10-2. Förutom 2. långlördag. I ah, månader det? Det ah, ah, är det långlördag. Okay. Till, ja, i månader är det långlördag så ändå till fyra i månader. Men tiden rusar. Tiden rusar. Ja, ah, det är intressant. Använd helgen till att hoppa in på apotekans vid och och ta med något gott till. Helgen. Ja, jag ja. lovar att bjuda på prov, goda provsmak. Ja, men det är du generös med. Ja, ja finns det lacker i sökningen? Ja, lacker i sökningen. Ja, lacker i sökningen är vi väldigt mycket. Ja, alltså. är, mm. det finns lackris, eller är det fisklacker i sökningen? Ja, ja måste det vara ah. från Bylof, Bornholm. Ja, just det. Ja. Ja. Så nu har vi fått hem alla kalendrar, julkalendrar också. Just det. Oh, vad ah, nu, det är kurrar i magen nu. Tror du? Mm, och du är stackare, får inte ens. Du får ta ah, kornens vatten. Det, fast det är gott vatten. Här, ja, ja. Det här är ju dagvattensdag. Tror någon dricksvatten är, vann, nej, vann inte. Kom trea i Sveriges bästa dricksvatten för några år sedan. Ja, det. Så, det, så det är ingen fel på det här. Inklagas. Tack inte, inte. Ja, inte. vet det. Ja. Och sen mm. tänker jag så här: jag, jag, jag måste bara skicka med det att det är fantastiskt. Fantastiskt vilket utbud det finns i, i Tranås. Alltså, Tranos har ett utbud som många, många städer runt om eller många, många kommuner runt om i, i, mm. i, i Sverige verkligen skulle vilja ha vad gäller handel och, och möjlighet. Alltså. Så att, och då, då måste man tänka, så här, det, det är ju inte ett självspelande piano. Utan det bygger på att dels att vi handlar själva mm. men också att vi pratar om det så att andra blir nyfikna att komma hit och, och, och handla. Och, ja. och uppleva ja. Tranås också. Nej, men Visst, det kommer det som... otroligt mycket folk utifrån. Ja, det gör det va? Ja, ja för jag tror att Det det, det, det, men det finns ett stort intresse runt det här med Delhi. Utan som du sa, hela Tranås ja. stad är ju ja. fantastiskt. Det är, mm. är få städer som har så, ja. nej, en stadskärna med butiker. Levande butiker. Ja. Det ska vi vara stolta över. Ja. Använd ja, Långa helgen till att ja. handla. Och sen säger vi också gratt till, till Tranås som placerade sig på rekordhöga 16 plats i svensk Näringslivsranking över bästa lokala näringslivsklimatet. Oh, Verkligen härligt, härligt ja, alltså. Nu sträcker vi på oss extra mycket ja. den här helgen Tranås bor. Boksorn kom på plats 200. Ja men då kan det bara bli bättre. <laughs> ja, ha det bra, sköt om er så hörs vi. Tack så, tack så mycket. För att ja, du kom. Tack så mycket för att jag fick komma. Nu ska Gido. jag se om jag får till en sån här lång intro. Wow. Oh, oh, oh. Fredagsfram morgon till Talkshow med Janne Holmbom Johanna Lind i PFM mm.